36. На цьому етапі я почну називати містера Беркета професором Беркетом, бо того дня він дав мені урок. Багато чого навчив. Та перш ніж почати викладання, він вислухав. Я вже згадував про те, що мені потрібно було виговоритися, і я це розумів. Не знав тільки, яке полегшення зняти з себе тягар, доки насправді його не скинув. Професор Беркет підійшов до дверей, спираючись уже не на один ціпок, як раніше, а на два. Коли він мене побачив, обличчя в нього аж засяяло, і я здогадався, що він радий гостям. Діти дуже зациклені на собі. Вам точно це відомо, якщо ви колись були дитиною. Ха-ха. І я лише згодом усвідомив, що всі ті роки після смерті Мони він був дуже самотньою людиною. Була в нього та донька на Західному узбережжі, та якщо вона колись і приїжджала в гості, то я її ніколи не бачив. Дивіться вище про дітей і зацикленість на собі. «Джеймі, ти прийшов з дарами!» «Це лише запіканка», – сказав я. «Здається, шведський пиріг». «Можливо, ти маєш на увазі пастуший пиріг? Я певен, що він дуже смачний». «Будь ласкавий, поклади його в холодильну шафу. У мене ці!» Він підняв ціпки з підлоги, і на одну страшну мить мені здалося, що він зараз беркицниться до лілець просто переді мною. Але він встиг їх опустити якраз вчасно. «А вже ж!» – кивнув я і пішов на кухню. «Мене впирало, як він називає холодильник холодильною шафою, а машини – автомобілями. Він був такий олдскульний». О, а ще він називав телефон телехвоном. Мені це так сподобалось, що я й собі запозичив. І досі його так називаю. Запхати мамину запіканку в холодильну шафу було легко, бо всередині майже нічого не було. Він важким кроком пришкутульгав за мною і спитав, як у мене справи. Я зачинив дверця та холодильної шафи і відповів. Не дуже. Професор Беркет здійняв кущуваті брови. «Не дуже? А які проблеми?» «Це доволі довга історія», – сказав я. «І ви можете вирішити, що я псих, але мені треба комусь розказати, тому вибір упав на вас». «Це якось пов'язано з перснями Мони?» У мене відвисла щелепа. Професор Беркет усміхнувся. «Я ніколи до кінця не вірив, що твоя мати просто знайшла їх у шафі. Дуже щасливий збіг. Занадто щасливий. Мені сяйнула думка, що вона поклала їх туди сама, однак кожна людська дія спирається на мотив і можливість, а в твоєї матері не було ні того, ні того». А ще я був занадто засмучений, щоб думати про це того вечора Бо ви щойно втратили дружину Саме так Він підняв один ціпок рівно настільки, щоб краєм долоні торкнутися грудей у тому місці, де серце Мені стало його дуже шкода То як це сталося, Джеймі? Тепер це вже справа минулих днів. Але як відданий читач детективів, я люблю знати відповіді на такі запитання. Мені ваша дружина сказала, відповів я. Він втупився в мене здивованим поглядом через усю кухню. Я бачу мерців. Він так довго не відповідав, що я аж злякався та потім сказав Здається, мені треба щось із кофеїном. Здається, треба нам обом. А потім ти зможеш мені розказати все, що в тебе на душі? І я прагну це почути. 37 Професор Беркет був такий олдскульний, що навіть не мав чаю в пакетиках. Лише розсипний у бляшанці. Поки я чекав, доки закипить його чайничок, він показав, де знайти штуку, яку називав чайною кулею, і проінструктував, скільки чаю туди насипати. Заварювання чаю було цікавою процедурою. Я завжди надаватиму перевагу каві, але іноді заварничок чаю – саме те, що треба. А його приготування чомусь забарвлює подію у відтінок офіційності. Професор Беркетт сказав, що чай має заварюватися 5 хвилин у свіжому окропі, не більше і не менше. Він поставив таймер, показав мені, де чашки, а потім важко покрокував у вітальню. Я почув, як він зітхає з полегшенням, опустившись в улюблене крісло. І пердить. Не трубний звук, а радше гобойний. Я налив дві чашки чаю і поставив їх на тацю поряд із цукорницею та вершками з холодильної шафи. Вершків ні, професор, ні я не торкалися, що, мабуть, було на краще, бо їхній строк придатності закінчився місяць тому. Професор Беркет узяв чорний чай без нічого, зробив ковток і поплямкав губами. «Мої вітання, Джеймі! Ідеально! З першої спроби!» «Дякую!» Свіча я щедро здобрив цукром. Мама б закричала, побачивши ту третю чайну ложку з горою, але професор Беркет не обурився. А тепер розказуй, чого чого, а вільного часу в мене вистачає. Ви мені вірите про персні? Що ж? протягнув він. Я вірю, що ти віриш. І точно знаю, що персні знайшлися. Зараз вони лежать у моїй банківській скринці. Скажи, Джеймі, якщо я спитаю в твоєї матері, вона підтвердить твою розповідь? Так, але будь ласка, не робіть цього. Я вирішив поговорити з вами тому, що не хотів говорити з нею. Вона засмутиться. Чашка чаю легенько тремтіла в його руці, поки він пив. Потім поставив її на стіл і подивився на мене. А може навіть усередину мене. Досі пам'ятаю ті ясно-блакитні очі, що пильно дивилися з-під кошлатих розкойовджених брів. «Ну тоді, розповідай, переконай мене!» Відрепетирувавши свою розповідь дорогою через місто, я зумів доволі притомно і сюжетно все викласти. Почав з Роберта Гаррісона, ну, того велосипедиста з Центрального парку, і перейшов до зустрічі спокійної місіс Беркет, а потім із ними всіма. Розповідь забрала чимало часу. Коли я закінчив, мій чай уже охолонув до ледве теплого, а може й холодного – але я все одно жадібно випив, бо в горлі пересохло. Професор Беркет замислився, а тоді попросив. Джеймі, піди, будь ласка, в мою спальню і принеси мій iPad. Він лежить на тумбочці біля ліжка. У його кімнаті пахло десь так само, як у дядька Гаррі в інтернаті, і до всього домішувався ще якийсь різкий запах. Напевно, масі для розтягнутого стегна. Я взяв айпад і приніс йому. Айфона в нього не було, тільки стаціонарний телефон висів на стіні кухні, як пережиток минулого зі старого фільму, але планшет він свій любив. Прийнявши з моїх рук, він його відкрив. Заставкою слугувало фото молодої пари у весільних вбраннях, я здогадався, що то він з місіс Беркет. І одразу заходився тисяти пальцем. Ви шукаєте Терріо? Не підводячи погляду, він похитав головою. Того велосипедиста з центрального парку. Кажеш, ти в садочку був, коли побачив його? Так. Отже, то мав бути 2003 рік. Ну, нехай 2004. А, ось воно. Він заглибився в читання, схилившись над планшетом і час від часу змахуючи волосся, що лізло в очі. Густе воно в нього було. Зрештою він підвів погляд і промовив. «Ти бачив, як він лежить на землі мертвий, і в той самий час він стояв біля себе. Це твоя мати теж підтвердить?» «Вона зрозуміла, що я не брешу, бо я знав, який верх одягу в того чоловіка, хоча та його частина була накрита. Але я справді не знаю...» «Зрозуміло. Цілком зрозуміло. А тепер стосовно останнього роману Ріджеса Томаса. Він був ненаписаний. Ага, тільки перші кілька розділів існували, здається». Але твоя мати зуміла зібрати по крихтах матеріал і самостійно його написала, скориставшись тобою як медіумом. Я не думав про себе як про медіума, однак по-своєму він мав рацію. Мабуть, так, наче в заклятті. І у відповідь на його спантиличений вираз, це фільм такий, містере Беркет, професоре, «Ви думаєте, я псих?» Мені вже було майже байдуже до того. Таким незрівняним здавалося полегшення від того, що я вилив душу. «Ні», – відповів він, – але щось, ймовірно, мій вираз по легкості, змусило його здійняти застережний палець. «Це не означає, що я вірю в твою історію, принаймні без підтвердження з боку матері, про яке я погодився не запитувати». Проте я ризикну ось у чому. Я не конче тобі не повірю. Переважно через персні, але й тому, що та остання книжка Томаса справді існує. Хоча я й не читав. Він скорчив ледь помітну міну. «Ти кажеш, що подруга твоєї мами, колишня подруга». Ти ж могла б підтвердити останню і найбарвистішу частину твоєї історії. Так, але... Він здійняв руку, як напевно робив це тисячу разів у аудиторії перед студентами-базіками. Ти не хочеш, щоб я з нею розмовляв. Цілком тебе розумію. Я лише раз її бачив, і вона мені не сподобалась. «Вона що, справді принесла наркотики до вас додому?» «Я сам їх не бачив, але якщо мама сказала, що принесла, то так і було». Він відклав планшет і задумливо погладив свій основний ціпок з великим білим набалдашником. «Тоді ті я добре зробила, що позбулася її. А цей Теріо, який ти кажеш, переслідує тебе». Він зараз тут? Ні. Проте для певності я роззирнувся навколо. Ти, звісно, хочеш його здихатись. Так, але я не знаю, як це зробити. Він ковтнув чаю, замислився над чашкою, а тоді поставив її та знову вп'явся в мене поглядом тих блакитних очей. Він був старий, а вони... Ні. Цікава задача, особливо для літнього джентльмена, який у своєму читацькому житті зустрічав найрізноманітніших надприродних істот. Готичні романи аж кишать ними. Монстр Франкенштейна і граф Дракула – це ті двоє, які найчастіше з'являються на постерах кінотеатрів. А в європейській літературі і народних казках їх значно більше. Припустімо, бодай на хвилину, що цей Теріо не просто твоя вигадка. Припустімо, він існує. Я втримався і не запротестував обурено, що він справді існує. Професор уже знав, що я думаю. Він сам так сказав. Зробімо ще крок уперед, спираючись на твою розповідь про інші зустрічі з померлими, зокрема, і з моєю дружиною. Усі вони йдуть через кілька днів. Зникають у... Він махнув рукою. В якійсь далені. Але не цей Теріо. Він досі вештається тут. Власне, ти думаєш, що він набирається сили? Я в цьому впевнений. Якщо так, то, можливо, це вже не Кеннет Зовсім не він. Може в те, що залишилося від Теріо після смерті, вселився, так правильно казати, не одержав, демон. Мабуть, він побачив мій вираз обличчя, бо квапливо додав. «Джеймі, ми ж лише розмірковуємо. Я взагалі збираюся відверто тобі сказати, що, на мою думку, в тебе якесь локалізоване потьмаріння свідомості, яке викликає галюцинації. Інакше кажучи, я псих». На ту мить я й досі радів, що поділився з ним, але його висновок страшенно пригнітив мене, хай навіть я більш-менш чогось такого й очікував. Він відмахнувся від мене. Ай, нічого такого я не думаю. Ти, вочевидь, маєш чудовий тісний зв'язок з реальністю, і я мушу визнати, що твоя розповідь сповнена деталей, які важко пояснити зі строго раціональної точки зору. Я не сумніваюся, що ти супроводжував Тію та її колишню подругу додому до померлого містера Томаса. І не сумніваюся, що детективка Даттон возила тебе до місця працевлаштування Теріо та будинку, в якому його квартира. І якщо вона це зробила, я зараз транслюю Еллері Квіна, одного з моїх улюблених апостолів дедукції, то напевно ж вірила в твої здібності медіума. «Що своєю чергою повертає нас до будинку містера Томаса, в якому детективка Даттон мусила побачити щось таке, що переконало її в цьому». Е, «Я загубив нитку», – чесно зізнався я. «Не зважай», – він нахилився вперед. Я просто хочу сказати, що сам я схиляюся до раціонального, знаного і емпіричного, бо ніколи не бачив привидів і не мав ані спалаху передбачення. Але мушу визнати, що в твоїй розповіді є такі елементи, від яких я не можу бездумно відмахнутися. Тому припустімо, що Теріо або те лихе і нестямне, що врештки Теріо вселилося, справді існує. Тоді запитання звучить так: чи можеш ти його позбутися? Тепер уже я нахилився вперед, згадавши ту книжку, яку він мені подарував. Ту, в якій чарівні казки оберталися жахом і вкрай рідко мали щасливий кінець. Зведені сестри відрізали собі пальці на ногах. Принцеса ж бурляла жабою об стіну, ляп, а не цілувала її. Червона шапочка насправді заохочувала великого сірого вовка з'їсти бабусю, щоб успадкувати її власність. «А можу?» «Ви стільки книжок прочитали, хоч якась одна мусить розказувати про спосіб, або...» Мене осяяла нова ідея. «Екзорцизм! Як вам таке?» «Мабуть, дохлий номер», – сказав професор Беркет. «Я думаю, що священник охочеше відправить тебе до дитячого психіатра, ніж до екзорциста». «Якщо твій Теріо існує, Джеймі, то може виявитися, що ти прив'язаний до нього». І я розгублено подивився на нього. «Але може воно й нічого?» «Нічого? Як таке може бути?» Він підняв чашку, відпив і поставив назад. «Ти чув коли-небудь про ритуал Чуді?» 38. Сьогодні мені 22, а власне майже 23, і живу я в країні згодом. Мені можна голосувати, водити машину, купувати випивку і сигарети. Це діло я планую скоро покинути. Я розумію, що я ще дуже молодий і впевнений. Коли озиратимусь у минуле, то відчую велике зачудування, сподіваюсь неогиду, від того, який я був наївний пуцвірінок. Та все ж 22 на відстані багатьох світлових років від 13 «Тепер я більше знаю, але менше вірю. Професор Беркет уже ні за що не зміг би подіяти на мене тими самими чарами, як тоді. Однак я не нарікаю, не подумайте. Кенетеріо, я не знаю, чим він реально був, тому називаємо його поки що так, намагався знищити моє психічне здоров'я, а професорова магія його врятувала» а може навіть урятувала мені життя. Згодом, коли я досліджував цю тему в рефераті з антропології в коледжі Нью-Йоркського університету, звісно, то дізнався, що половина з розказаного ним того дня була правдою, а друга половина – брехнями. Хоча мушу віддати йому належне за винахідливість. Найвищий бал, як сказала б на британська авторка любовних романів Філіпа Стівенс – Зацініть і вкуріть парадокс. Моєму дядькові Гарі ще навіть п'ятдесяти не виповнилося, а він уже геть розумом з дитинів. Тоді як Мартін Беркет у свої 80 з гаком і досі міг на ходу креативити. А все заради змученого проблемами хлопця, який з'явився на порозі без запрошення із запіканою і химерною оповідкою. Так звану чуть, ритуал очищення, розповів професор, практикувала секта тибетських і непальських буддистів, правда, вони виконували цей ритуал для досягнення стану досконалого ніщо і стану утихомирення та духовної ясності. Правда. Також вважалося, що він допомагає боротися з демонами, як тими, що в душі, так і надприродними, які вдираються ззовні. «Сіра зона». «А тому він ідеальний для тебе, Джеймі, бо він охоплює все». «Тобто може подіяти, навіть якщо Теріон не справжній, а я просто психарик?» Професор глянув на мене поглядом, у якому докір переплітався з нетерплячістю, ймовірно відпрацьованим за руки викладацької кар'єри. «Перестань базікати і спробуй послухати, якщо тобі не важко». «Вибачте, я пив уже другу чашку чаю і був трохи заведений». Виклавши основи, професор Беркет перейшов до країни фантазій, хоча особливої різниці я й не помітив. Він сказав, що «чуть» була особливо помічна, коли хтось із високогірних буддистів натрапляв на Єті. Він же страхітлива снігова людина». А вони хіба існують? спитав я. Як і з твоїм містером Теріо, я не можу сказати напевно. Але так само, як і з тобою, і твоїм містером Теріо, я можу сказати, що тебе ці вірять у їхнє існування. Далі професор розповів, що людину, який не пощастить зустріти Єті, це створення переслідуватиме до кінця її життя. Доки ця людина не зустрінеться з ЄТі в ритуалі чудії і не перевершить його. Якщо ви стежите думкою, то розумієте, якби плетіння мішків гречаної вовни було змаганням на Олімпійських іграх, то за цей виступ професор отримав би від суддів самі десятки. Але мені було лише 13 років, і я опинився в тяжкій ситуації. Тобто я все проковтнув. Якщо десь там краєм свідомості я і здогадувався, що задумав професор Беркет, хоча вже не згадаю напевно, я змусив цей голос замовкнути. «Не забувайте про мій тодішній вічай». Думка про те, що Кеннеттеріо, він же гранатомет, ходитиме за мною на зирці все моє життя, переслідуватиме, кажучи словами професора, була найбільшим страхіттям, яке я тільки міг собі уявити. «А як він працює?» – спитав я. «О, тобі сподобається. Це як одна з тих чарівних казок без цензури в книжці, яку я тобі подарував. «Згідно з казками, ти й демон пов'язуєтеся, вгризаючись одне одному в язик». Він промовив це з певним смакуванням, і я подумав, сподобається? Чому мені має таке сподобатись? «Щойно цей союз буде укладено, ви з демоном розпочнете битву сил волі. Вона відбуватиметься телепатично». Думаю, що так, оскільки важко розмовляти під час, ну, взаємного вгризання в язики. Перший, хто відступить, втрачає всю владу над переможцем. І я втупився в нього, щелепа в мене від висла. Мене виховували, навчаючи ввічливість, особливо в присутності маминих клієнтів і знайомих. Але зараз від шоку огиди мені було не до вишуканих манер. Якщо ви думаєте, що я. що? в засос поцілую цього виродка, то ви з глузду з'їхали. По-перше, він мертвий. Ви що, так і не зрозуміли? Ні, Джеймі, гадаю, що зрозумів. Крім того, як я його до такого примушу? Що я скажу? Кене, золотко, а йди сюди, дай я тобі язичка посмакчу. О, тебе все? М'яко запитав професор Беркет, і я знову відчув себе найбезголовішим студентом у групі. Я думаю, що аспект кусання язика має бути символічним. Так само, як шматочки диво хліба і наперстки вина символізують останню вечерю Ісуса з його учнями. Цього я не зрозумів, бо до церкви не вчащав, тому притримав рота на замку. Послухай мене, Джеймі, дуже уважно послухай. Я слухав так, наче від цього залежало моє життя, бо, на мою думку, воно таки залежало. 39. Коли я вже збирався йти, ввічливістю взяла гору і я не забув подякувати професорові, він спитав, чи його дружина казала щось інше, крім того, де лежать персні. На той час, коли вам виповниться 13, ви вже забуваєте основну масу того, що сталося з вами в 6 років. Тобто це ж було більш ніж половину вашого життя тому. Але пригадати той день мені було взагалі неважко. Я міг би йому розказати, як місіс Беркет поглузувала з моєї зеленої індички, але подумав, що йому це не цікаво. Він хотів знати, чи казала вона щось про нього, а не що вона казала мені. «Ви обіймали мою маму, і вона сказала, що ви спалите їй волосся сигаретою. Так і сталося. Мабуть, ви вже кинули курити, так?» «Я дозволяю собі три сигарети на день. Мабуть, можна було б ще, я ж не помру в розквіті літ. Але більш ніж три мені не хочеться». А ще щось вона казала, «Що за місяць чи два ви вже будете обідати з якоюсь жінкою. Її наче звали Деббі чи Діана, якось так». «Долорес?» «Долорес Макговен?» Він подивився на мене іншими очима, і раптом я пошкодував, що ми не з цього почали нашу розмову. Це б значно полегшило довіру до мене. М -м, «Може і так?» Він похитав головою. «Мона завжди думала, що я накинув оком на ту жінку. Бозна чому?» Вона щось казала про втирання овечого крему в руки... «Ланолін!» – перебив він. «Для запалених суглобів!» «Ах, хай мені чорт!» І ще одне було про те, що ви завжди пропускаєте задню петельку на штанях. Здається, вона тоді сказала, хто ж йому без мене заправлятиме. «Господи Боже!» Тихо видихнув він. Господи! Джеймі! А, і вона вас поцілувала. В Щоку. То був легенький поцілунок. І відтоді минули роки, але він остаточно розвіяв усі сумніви. Бо професор теж хотів вірити. Так мені здається. Якщо не в усе, то в неї. У те, що вона там була. З його квартири я вийшов на піку довіри. 40. Дорогою додому я все видивлявся Теріо. На той час це вже стало моєю другою натурою. Але не побачив його. Що було чудово, хоча я вже облишив надії на те, що він забереться назавжди. Причепився до мене як реп'ях. Я надіявся лише, що буду готовий його побачити, коли з'явиться. Того вечора я отримав імейл від професора Беркета. «Я провів маленьке дослідження з цікавими результатами», – писав він. «Подумав, що тобі теж буде цікаво». У листі було три додатки, і всі три містили рецензії на останню книжку Ріджеса Томаса. Професор підкреслив ті рядки, які здалися йому цікавими, залишивши мені право дійти власних висновків. Що я й зробив. З недільного Таймс Рев'ю «Лебедина пісня Ріджеса Томаса – звична мішанина сексу і пригод на болотах, але проза виразніша, ніж зазвичай. То тут, то там трапляються проблиски справжньої літератури». «Із Попри те, що такий довгожданий секрет Руаноука не стане занадто великою несподіванкою для читачів циклу, які, звісно ж, вже про все здогадалися, наративний голос Томаса став яскравішим, ніж цього можна було очікувати на підставі попередніх книжок, де бундючна експозиція чергувалася з палкими і часом комічними сценами сексу. Із Майами Геральд Діалоги доречні, темп оповіді, енергійний і вперше за весь час лесбійський зв'язок між Лорою Гудг'ю та П'юріті Бетанкур здається живим і зворушливим, а не похабним анекдотом чи фантазією мастурбатора. Прекрасне завершення. Показати ці рецензії матері я не міг. Вони викликали б забагато питань, але я не сумнівався, що вона й сама їх бачила і здогадувався, що її вони ощасливили так само, як і мене. Їй не тільки зійшла з рук ця витівка, вона надала блиску сумні і потьмянілій письменницькій репутації Ріджеса Томаса. За ті тижні і місяці, що минули після першої зустрічі з Кеннетом Теріо, в мене було безліч ночей, коли я лягав спати, почуваючись нещасним і наляканим. Проте та ніч до таких не належала. 41. Я точно не знаю, скільки разів я його бачив до кінця того літа, з чого ви можете зробити певні висновки. А якщо не можете, то скажу прямо, я до нього почав звикати. Ні за, щоб не повірив у таке того дня, коли розвернувся і побачив його біля багажника машини Ліс Даттон на відстані доторку. Ні за, щоб не повірив того дня, коли від'їхали двері ліфта і він стояв у кабіні, говорив, що в моєї матері рак і шкірився так радісно, наче то найпрекрасніша в світі новина». Але, як то кажуть, що ближче знаєш, то менше поважаєш. І в моєму випадку народний вислів виявився правдивим. Нема сумніву, відіграло свою позитивну роль і те, що він так ніколи й не з'явився в моїй шафі та під ліжком. Це було б гірше, бо малим я вірив у те, що саме під ліжком мешкає монстр, завжди готовий охопити за руку чи ногу, якщо я їх звішу. Того літа я прочитав Дракулу. Ну окей, не саму книжку, а ППц, який класний графічний роман, куплений у забороненій планеті. Forbidden Planet – мережа книгарень, що спеціалізується на науковій фантастиці, фентезі і горорі. І в ньому Ван Гелсінг сказав, що вампір не може зайти в твій дім, поки ти його не запросиш. Якщо це правда стосовно вампірів, то само собою зрозуміло було, принаймні 13-річному мені, що з іншими надприродними створіннями так само. Як і з тим, усередині Теріо, що не давало йому зникнути через кілька днів, подібно до решти мерців. Я почитав вікіпедію, щоб дізнатися, чи це не вигадка містера Стокера. Але ні, цей факт фігурував у багатьох легендах про вампірів. Тепер... Згодом. Я розумію, що в цьому є певний символічний сенс. Якщо людина має свободу волі, то вона має самостійно запросити зло. А ось іще дещо. Він майже перестав манити мене пальцем. Більшу частину того літа він просто стояв віддалік і зирив. Єдиний раз, коли я таки побачив, як він манить пальцем, був досить кумедний. Звісно, якщо можна сказати, що в тому нездохлому уйобку взагалі було щось кумедне. На останню неділю серпня мама взяла нам квитки на гру Мец проти Тайгерс. Мец продули по повній. Але мені було наплювати, бо друг видавець підігнав мамі офігенні місця. Супереч поширеній думці в літературних агентів все-таки є, друзі. Вони були неподалік третьої бази, усього за два ряди від поля. Тривав сьомий інінг. Меці ще не сильно відставали, коли я побачив Теріо. Я саме шукав поглядом продавця хот-догів, і коли знову глянув на поле, мій друзяк-агранатомец стояв біля боксу тренера третьої бази. Ті самі штани захисного кольору. Та сама сорочка, зліва залита кров'ю із забризканою передсмертною запискою. Голова з воронкою від вибуху, наче хтось запустив там фейерверк типу бомба з вишнями. Вищирявся посмішкою до вух. І так манив пальцем. Інфілд Тайгерс саме запускав м'яч. Інфілд. Скорочено від infielder. Англійською infielder. Гравець команди, яка обороняється. Стоїть у полі поряд з квадратом. І одразу після того, як я побачив теріо, подача від шортстопа до гравця на третій базі сильно відхилилася від траєкторії. Шортстоп. Англійською шортстап гравець захисту, який стоїть між другою та третьою базою. Публіка заухкала і почала вигукувати звичні глузливі дотипи. От гарно кинув, молодець, моя бабця і так краще зможе. Але я просто сидів, так міцно стиснувши руки, що нігті вп'ялися в долоні. Шортстоп не бачив Теріо, якби бачив, то побіг би з вереском за межі поля. Але він його відчув. Я це точно знаю. А ось іще дещо. Тренер третьої бази пішов підбирати м'яч, але відсахнувся, і м'яч покотився до лави запасних. Наздоганяти м'яч означало б для тренера наблизитись до потвори, яку бачив тільки я. Чи відчув той чоловік холодне місце, як у фільмах про привидів? Не думаю. Мені здається, на секунду-дві він відчув, що світ навколо нього тремтить, Вібрує, мов гітарна струна. У мене є підстави так вважати. «Джеймі, ти чого?» – спитала мама. «Ти ж мені тут зараз не впадеш від сонячного удару?» «Я в порядку», – відповів я. І попри стиснені кулаки, то була майже правда. «Ти бачиш чувака з ходдогами? Вона задерла голову, щоб краще роздивитися і помахала найближчому продавцеві, що дало мені шанс показати Кеннету Вітеріо середній палець. Його посмішка перетворилася на лютий вищер, і він оголив усі зуби. І покрукував до лави запасних для гостей, де гравці, що чекали виходу на поле, поза сумнівом повідсувалися на лавці, щоб дати йому пройти» самі не розуміючи, навіщо це роблять. Я з усмішкою відкинувся на спинку сидіння. Повірити в те, що я його здолав, і не Христом чи Святою Водою, а звичайним факом, я ще був не готовий. Але ця думка вже навшпиньки прокралася. Люди почали розходитися в розпал 9-го інінгу, коли Тайгерс вели вже з рахунком 9-0, і подальша гра втратила сенс. Мама спитала, чи хочу я залишитись і побачити містера Мета Деша. Офіційний талісман команди Нью-Йорк Метс, Чоловік з великим бейсбольним м'ячем замість голови. Але я похитав головою. Той деш був для дітлашні, Я дивився на нього колись давно, ще до ліс, ще до того, як той мудище Джеймс Маккензі вкрав наші гроші через свою піраміду, навіть до того горя, коли Мона Беркет сказала, що індички зеленими не бувають. Давно, коли я був маленьким і весь світ був до мене привітним. Здавалося, що відтоді минула ціла вічність. 42. Можливо, у вас виникло питання, якого я собі не ставив. Чому він? Чому Джеймі Конклін? Потім я не раз себе про це запитував, але відповіді не знаю. Можу лише здогадуватися. Я думаю, все сталося тому, що я був інший. І воно... Те воно в оболонці Теріо ненавиділо мене за це і прагнуло завдати мені болю, а може навіть знищити, якби мало таку змогу. Я думаю, і можете називати мене психом, якщо хочете, що я його якось образив. І можливо було ще дещо. Я думаю, що може, але тільки може. З того вже почався ритуал чуді. Я думаю, щойно воно почало мене діймати, то вже не могло спинитися. Але я ж кажу, це тільки здогади. Його мотиви могли бути геть інакшими, так само незбагненними, як і сама ця тварюка для мене. І так само страхітливо монстрячими. Як я вже й казав, у цій історії багато жаху. 43. Я все ще боявся Теріо, але більше не думав, що спасую, якщо випаде нагода виконати ритуал професора Беркета. Я лише мав бути готовий. Тобто до того, що Теріо опиниться поруч, не через дорогу біля третьої бази на бейсбольному полі. Нагода випала мені однієї суботи в жовтні. Я збирався в Гровер Парк пограти в тачбол зі шкільними приятелями. Мама залишила записку, в якій було сказано, що вона лягла пізно, бо читала останній опис Філіпе Стівенс, і тепер спатиме теж допізна. Я мав тихо поснідати і випити не більш ніж пів чашки кави. Ще я мав добре розважитися з друзями і прийти додому без трусу мозку чи перелому руки. А повернутись я мав щонайпізніше о другій годині. Мама залишила мені гроші на обід. Я обережно згорнув їх і поклав у кишеню. У записці був постскриптум. Я сильно змарную час, якщо попрошу тебе з'їсти щось зелене, хоча б листок в гамбургері. Напевно, мам, напевно, подумав я, залив пластівці молоком і з'їв їх. Тихо. Коли я виходив з квартири, теріо в моїй голові не було. Він проводив там усе менше і менше часу, і вивільнений простір я використовував на думки про інше, переважно дівчат. Наприклад, ідучи коридором до ліфта, я переймався Валерією Гомес. Може, Теріо вирішив того дня підібратись ближче, бо я мав у голові якесь своє вікно і знав, що він далеко від моїх думок. Щось типу низькопробної телепатії. Цього я теж не знав. Я натиснув на кнопку виклику, міркуючи, чи прийде Валерія на гру. Цілком можливо, бо гратиме її брат Пабло. Я глибоко поринув у мрії про те, як я зловлю пас, ухилюся від усіх можливих контактерів і з м'ячем, здійнятим високо над головою, помчу в зону захисту. Та все ж, коли приїхав ліфт, я відступив на крок назад. Друга натура як не як. Кабіна була порожня. Я вибрав кнопку першого поверху. Ліфт поїхав донизу, двері зачинилися. За ним починався короткий відрізок коридору. Далі були двері, замкнені зсередини, які вели у невеличкий вестибюль. Двері на двір не замикалися, щоб міг зайти листоноша і розкласти пошту по скриньках. Якби Теріо був там, у вестибюлі, я б не зміг провернути те, що зробив. Але він був не в вестибюлі. Він був усередині. В кінці коридорчика, вишкіряючись так, наче післязавтра, мали ухвалити закон, який забороняє вишкірятись. Він хотів би щось сказати, може виголосити якесь своє брехливе пророцтво. І якби я думав про нього, а не про Валерію, то може або застиг би на місці нерухомо, або спотикаючись побіг би в кабіну ліфта і щосили лупив би по кнопці зачинити двері. Проте Теріо мене вибісив, бо вліз у мої фантазії, і пригадую, що думати я міг лише про одне. Слова, які сказав мені професор Беркет того дня, коли я приніс йому запіканку. «Прикушування язика в ритуалі чуді – це лише одна з церемоній, що передують зустрічі з ворогом», – пояснював він. «Їх існує безліч, коли маорі постають перед супротивником». Вони виконують бойовий танець із криками. Пілоти камікадзе підіймали один до одного і до фотографій своїх мішеней чарку саке, яке вважали магічним. У давньому Єгипті члени кланів, що ворогували, перш ніж узятися за ножі, списи і луки, били один одного в чоло. Борці сумо поплескують один одного по плечах. Усе це зводиться до одного. Зустрінемося в бою, де один з нас перевершить другого. Інакше кажучи, Джеймі, не переймайся тим, щоб виставляти язика. Просто хапай свого демона і тримай не на життя, а на смерть. Замість заклякнути чи відсахнутись, я бездумно стрілою метнувся вперед, виставивши руки, не наче хотів обійняти друга, якого давно не бачив. Я закричав але, мабуть, лише подумки, бо з квартир на першому поверсі ніхто не визирнув подивитися, що там коїться. Посмішка Теріо, та, що незмінно показувала згусток крові покійника між зубами та щокою, зникла, і я побачив дещо приголомшливе й дивовижне. Він мене боїться. Він сахнувся до дверей, що вели в вестибюль, але вони відчинялись в інший бік, і для нього то була пастка. Я схопив його обома руками. Не можу передати, яке це було відчуття. Навряд чи з цим упорався би значно більш обдарований письменник, ніж я. Але постараюсь відтворити це якнайкраще. Пам'ятаєте, я казав, що світ тремтить чи вібрує, не наче гітарна струна? Саме так воно й було на зовнішньому боці Теріо і навколо нього. Я відчував, що в мене дрижать зуби і сіпаються очні яблука. Та тільки всередині Теріо сиділа якась потойбічна тварюка. Вона використовувала його як посудину і не давала перейти туди, куди йдуть мерці, коли їхній зв'язок з нашим світом відсихає. То була дуже лиха тварюка, і вона кричала на мене, щоб я її відпустив. Або відпустив Теріо, мабуть, різниці не було. Потвора лютувала на мене, і я її злякав, але ще більше заскочив зненацька. Аж ніяк вона не чекала, що хтось може схопити її. Лихе підборіддя борсалося і вислизнуло б, якби Теріо не був пришпилений до дверей. Я в цьому впевнений. Я був худорлявим підлітком, а Теріо перевершував мене з ростом дюймів на п'ять і важив як мінімум на сто фунтів більше, коли був живий. Та тільки він був мертвий. Почвара всередині нього була жива, і я чомусь не сумнівався, що вона пробралася в наш світ саме тоді, коли я змушував Теріо відповідати на запитання біля крамнички. Вібрація посилилась. Вона підіймалася від підлоги і йшла зі стелі донизу. Лампа тремтіла і відкидала хитливі тіні. Стіни, здавалося, поповзли спочатку в один бік, потім у другий. Пусти мене!» Сказав Теріо, і навіть голос у нього вібрував. Це звучало так, наче восковий папір притулили до гребінця і дмухали на нього. Його руки злетіли в обидва боки і тоді наблизились і зімкнулись на моїй спині. Одразу стало важко дихати. «Відпусти мене, і я відпущу тебе!» «Ні!» І я стиснув його міцніше. «Ось воно», – пам'ятаю, подумав я. «Це чуть, Я вступив у смертельну сутичку з демоном прямо в коридорі свого будинку в Нью-Йорку». «Я вичавлю з тебе дихання», дихання" – сказало воно. «Не зможеш», – відповів я, сподіваючись, що це правда. Дихати я ще міг, але дуже неглибоко. Мені вже здавалося, що я бачу нутро щітеріо. Можливо, то була галюцинація, викликана вібрацією та відчуттям, що світ отот вибухне, як делікатний винний келих. Але я так не думаю. Я дивився не на його кишки, а на світло. Яскраве і темне водночас. Щось поза меж цього світу. Це було жахливо. Скільки ми там простояли, стискаючи один одного в обіймах. Могло минути п'ять годин або лише 90 секунд, ви заперечите, мовляв, 5 годин це нісенітниця. Хтось би зайшов чи вийшов, але я думаю, я майже знаю, що ми були поза часом. Одне можу сказати напевно. Двері ліфта не стулилися, як мають зачинитися через 5 секунд, чи десь так після того, як вийшли пасажири. Я бачив відображення ліфта над плечем Теріо, і двері стояли відчиненими весь той час. Зрештою воно сказало «Відпусти мене, і я більше не повернусь!» То була надзвичайно спокуслова пропозиція, самі розумієте. І я міг би на неї пристати, якби професор і до цього мене не підготував заздалегідь. «Воно спробує торгуватися», – сказав він. «А ти не дозволяй». А далі він розповів мені, що робити. «Мабуть, думав, що мені доведеться боротися лише з якимсь неврозом, комплексом, чи як там цю психологічну штуку називати». «Цього не досить». Відповів я і не розчепив обіймів. Я все чіткіше бачив, що діється всередині оболонки Теріо і збагнув, що він і справді привид. Мабуть, усі мертві примарні, просто я їх бачив непрозорими. І що більше він втрачав матеріальність, то яскравіше сяяло темне мертве світло. Я гадки не мав, що воно таке. Знав лише, що спіймав його, а давній вислів напучує так Хто візьме тигра за хвоста, нехай не відпускає Тварюка, що сиділа в теріо, була страшніша за будь-якого тигра «Чого ти хочеш?» Задихаючись, він не дихав, бо я б напевно відчував подих щокою і шиєю Та все ж задихався Мабуть, у ще гіршій формі був, ніж я. Не досить, щоб ти перестав мене переслідувати. Я глибоко вдихнув і сказав те, чого навчив мене професор Беркет на випадок, якщо вдасться втягнути свого заклятого ворога в ритуал чуді. І попри те, що світ навколо тремтів, попри те, що ця тварюка тримала мене смертельною хваткою, я відчув насолоду, вимовляючи ці слова. Величезно насолоду, насолоду воїна. Тепер я переслідуватиму тебе. Ні. Його хватка посилилась, мене міцно притиснуло до Теріо, хоча Теріо був над природною голограмою, не більше. Так. Професор Беркет навчив, якщо випаде нагода, треба сказати ще дещо. Згодом я дізнався, що то була вдосконалена назва знаменитої історії про приводів. Цілком доречно. О, я свисну, і ти примчиш до мене, хлопче! Ні! Воно борсилось. Те мерзенне пульсуюче світло доводило мене до нудоти, але я тримався. Так, я переслідуватиму тебе, скільки мені заманеться, а якщо ти не погоджуєшся, я стискатиму тебе, доки ти не здохнеш. Я, я не можу здохнути, а ти, ти можеш. Звісно, то була правда. Однак тієї миті я почувався сильним, як ніколи. Крім того, Теріо весь час станув і саме він був тією ненадійною ниткою, яка тримала мертве світло в нашому світі. Я нічого не відповів, просто стискав. І Теріо стискав мене. Так тривало і далі. Я змерз. Ноги й руки втрачали чутливість, але я не відпускав. Я збирався тримати його вічно, якби довелося. Боявся тварюка, що не тямилась у оболонці Тері, проте вона була у пастці. Звісно, я теж був у пастці, така природа цього ритуалу. Але якби я відпустив, воно перемогло б. Зрештою воно сказало. «Я погоджуюсь на твої умови!» Я послабив хватку, але тільки трохи. «Ти брешеш? Тупе запитання, могли б сказати ви!» Але насправді ні. Я не можу! з легко роздратованим тоном. Ти знаєш. Повтори ще раз. Скажи, що погоджуєшся. Я погоджуюсь на, на твої умови. Ти розумієш, що я можу переслідувати тебе? Розумію, але я, я тебе не боюся. Зухвала заява. Однак я вже з'ясував, що Теріо міг висловлювати стільки неправдивих тверджень, скільки йому ці цій тварюці заманеться. Твердження не дорівнювали відповідям на запитання. А будь-хто, кому доводиться заявляти про відсутність страху, бреше. Чекати, коли згодом настане час про це дізнатися, я не мусив, бо знав це вже в 13 років. «Ти боїшся мене?» І знову я побачив той судомлений вираз на обличчі Теріо. Такий, наче він скуштував щось кисле й огидне. Така, мабуть, за відчуттями була правда для того жалюгідного сучого сина. «Так, ти не такий, як Решта. Ти бачиш». «Що так?» «Так, я, я тебе боюся». «Супер! Я його відпустив! Забирайся звідси, хай там що ти таке, іди туди, куди ти там ходиш! Тільки пам'ятай, я покличу, ти примчиш!» Він розвернувся вихором, давши мені востаннє помилуватися з зяючою дірою зліва в його голові. Ухопився за дверну ручку, його рука пройшла крізь неї, та не пройшла. «Одночасно. Я розумію, здоріти можна, парадокс, але так і було. Я бачив. Ручка повернулась, і двері відчинились. У той самий час лампочка на стелі над моєю головою вибухнула, зі світильника посипалося скло. У вестибюлі було приблизно дванадцять поштових скриньок, і половина різко повідчинялася». На прощання Теріо зиркнув на мене з ненавистю понад закривавленим плечем і зник, залишивши вхідні двері відчиненими. Я побачив, як він спускається сходами. Не так біжить, як пірнає вниз. Хлопець, що саме їхав повз будинок на велосипеді, мабуть кур'єр, втратив рівновагу, впав і матюкаючись розтягнувся на вулиці. Я знав, що мертві можуть впливати на живих, то не було несподіванкою. Я вже таке бачив, але цей вплив завжди проявляється в дрібницях. Професор Беркет відчув поцілунок дружини. Ліз відчула, як Ріджес Томас дмухнув їй в обличчя. Але те, свідком чого я став щойно. Вибух лампочки, посіпування дверної ручки, яка вібрувала повертаючись. Кур'єр, що гепнувся з велосипеда то вже був цілковито інший рівень. Тварюка, яку я називаю «мертвим світлом», мало не втратила свою оболонку, поки я її тримав. Та коли відпустив, вона не просто відновила свою владу над Теріо. Вона стала сильнішою. Та сила, напевно, йшла від мене. Але я не відчув слабкості. Як та бідолашна Люсі Вестенра, коли граф Дракула зробив з нею персональну пересувну їдальню. Насправді я почувався краще, ніж будь-коли, зміцнілий, наснажений. Ну, стало воно сильнішим, то й що з того? Я захомутав його, зробив своєю сучкою. Вперше відтоді, як ліс забрала мене того дня зі школи і повезла полювати на теріо, я знову почувався добре. Як людина, що тяжко хворіла, але нарешті пішла на поправку. 44 Додому я повернувся приблизно от чверть на третю, трохи запізно, але не так, щоб де ти був, я місця собі не знаходила запізно. На одній руці в мене красувалася довга подряпина, холоша штанів була подерта, бо в мене врізався старшокласник, і я впав та боляче вдарився. Але поза тим самопочуття було офігенне. Валерія не прийшла, зате були дві її подружки. Одна сказала, що я подобаюсь Валерії, а друга, що я маю з нею поговорити. Може, під час обіду поруч сісти? Господи, скільки можливостей! Я зайшов у будинок і побачив, що хтось, мабуть містер Провенза, домоврядник, позачиняв скриньки, які повідчинялись, коли Терріо пішов. Або, якщо точніше, коли та тварюка втекла з місця зустрічі. Також містер Провенза прибрав бите скло і виставив перед ліфтом табличку «Тимчасово не працює». Це нагадало мені той день, коли ми з мамою прийшли додому зі школи, я тримав у руці свою зелену індичку, і ми побачили, що ліфт у палаці на парк не працює. «От пляцький ліфт!» – сказала тоді мама. А потім «Малий, ти цього не чув!» «Золотіденьки!» Я піднявся сходами, зайшов у квартиру і побачив, що мама перетягла своє домашнє офісне крісло поближче до вікна вітальні. Вона читала й пила каву. "А я вже збиралася тобі дзвонити", сказала вона. А тоді, перевівши погляд униз, "Господи, це ж нові джинси. Вибач", відповів я. "Може, ти їх залатаєш? Я маю багато навичок, але життя до них не належить. Віднесу їх місіс Еблсон у Денді Клінерс". «Що ти їм на обід?» «Бургер з латуком і помідором». «Що, правда?» «Мені не можна брехати», – сказав я. Звісно ж, це одразу нагадало про Теріо, і я мимоволі здригнувся. «Покажи руку. Іди сюди, щоб я могла добре роздивитися». Я підійшов і продемонстрував свій бойовий шрам. «Пластир не потрібен, але помажне оспорином. «А можна я помажу і подивлюся спортивний канал?» «Можна, тільки світла немає. Чому ти думаєш, я сиджу біля вікна, а не за столом?» «А, ось чому ліфт не працює». «Голмсе, ваш рівень дедуктивної майстерності не перестає мене вражати». То був один з маминих літературних жартів. У її арсеналі їх були десятки, якщо не сотні. «Це тільки в нашому будинку таке. Містер Провенза каже, чомусь повилітали всі автомати». Був якийсь стрибок напруги. Він такого ще ніколи не бачив. До вечора спробує полагодити, але боюся, що доведеться нам збувати цей вечір біля свічок із ліхтариками. Теріо, подумав я. Проте, звісно, він тут був ні при чому. Це зробило те мертве світло, яке вселилося в Теріо. Воно підірвало світильник, повідчиняло скриньки і на додачу поплавало запобіжники, щоб не йти з порожніми руками. Я пішов у ванну по неоспорин. Там було темнувато, тому я клацнув вимикачем. Звички – це паскудство, правда? Я сів на диван, щоб замастити антибіотиком подряпину. Подивився на темний телевізор і подумав, скільки в такому багатоквартирному будинку як наш автоматів вимикачів і, і яку силу струму треба застосувати, щоб їх усі поплавити. Я міг свиснути і викликати ту тварюку. А якби я так вчинив, то вона примчала б до хлопця на ім'я Джеймі Конклін. То була неабияка сила, як на підлітка, якому ще три роки не видадуть водійських прав. Мам, що? Як думаєш, я вже достатньо дорослий, щоб зустрічатися з дівчиною? Ні, любий, не підводячи погляду від рукопису. А коли буду? О 25, наприклад. Домовились? Мама розсміялася, і я розсміявся разом з нею. Може, подумав я, коли мені буде близько 25, я викличу Теріо і попрошу його подати мені склянку води. Але, якщо подумати, те щось у ньому може принести хіба що отруту. А може, заради приколу попрошу його стати на голову Терріо, сісти в шпагат чи походити по стелі. Або я міг би його відпустити. Сказати «Чао-какао!». Звісно, чекати до 25 не треба, можна це зробити будь-коли. Та тільки я не хотів. Нехай трохи побуде у мене в полоні. Те огидне жахливе світло стиснути до світляка в банці. Побачимо, як йому таке сподобається. Електрика увімкнулася о десятій, і зі світлом знову все було нормально. 45. У неділю мама запропонувала сходити в гості до професора Беркета, подивитись, як він там, і забрати посудину від запіканки. «А ще можемо віднести йому кросанчиків із Габерса». Я відповів, що ідея хороша. Вона йому зателефонувала, професор сказав, що радий буде нас бачити, тому ми пішли в пекарню, а потім підкликали таксі. Мама відмовлялася користуватись uber -ом. На її думку, то не Нью-Йорк. Жовті таксі. Ось де Нью-Йорк. Мабуть, диво зцілення працює навіть тоді, коли ти старий, бо професор Беркет спирався вже на один сіпок і доволі непогано ходив. Звісно, нью-йоркський марафон він би знову не пробіг, якщо взагалі коли-небудь його бігав. Але маму біля дверей обійняв, і я вже не боявся, що він упаде до лілець, тиснучи мені руку. Професор уважно подивився на мене. Я злегка кивнув, і він усміхнувся. Ми порозумілись. Мама метушилася, розкладала круасани, кружальця масла і крихітні слоєчки з варенням, що до них додавалися. Ми їли на кухні у навскісних променях перед сонця. То був чудовий перекус. Коли ми поїли, мама переклала залишки запіканки, тобто більшу її частину, мабуть, старі люди небагато їдять, у пластиковий судочок, а свою посудину помила. Поставила її на сушарку і, перепросивши, вийшла в туалет. Щойно вона зникла за дверима, професор Беркет нахилився через стіл. Розказуй! Коли я вчора вийшов з ліфта, він був у холі. Я навіть не думав, кинувся до нього і схопив. «Він там був, цей Теріо? Ти його бачив? Відчував його!» Розумієте, він і досі був наполовину переконаний, що все це плід моєї фантазії. У нього це на обличчі було написано, але насправді його можна зрозуміти, хіба ні? «Ага». «Тільки вже не Теріо. Тварюка в ньому – це світло. Воно намагалося втекти, але я міцно тримав. Було страшно, та я знав, що відпускати не можна, бо мені буде труба. Зрештою, коли воно побачило, що Теріо тане, воно…» «Тане? Е, що ти маєш на увазі?» У туалеті зашуміла вода. Мама змила унітаз. Поки не помиє руки, вона не прийде, але часу залишилося зовсім мало. Я сказав йому все те, що ви порадили, професоре. Якщо я свисну, воно має до мене примчати, що тепер моя черга його переслідувати. Воно погодилось. Я змусив промовити це в голос, і воно промовило. Професор не встиг більше нічого спитати, бо зайшла мама, але я бачив його стривожений погляд. Він усе ще думав, що вся та конфронтація відбулася в моїй свідомості. Я це розумів, та все одно трохи розізлився. Тобто він же знав про всі ті речі, персні, книжку містера Томаса. Хоча тепер, озираючись у минуле, я розумію. Віра – високий бар'єр, його нелегко взяти». А для розумних людей, гадаю, він іще вищий. Розумні багато знають, і це змушує їх думати, що вони знають усе. «Джеймі, нам пора», – сказала мама. «Мені треба добивати рукопис». «Тобі постійно треба добувати якийсь рукопис», – відповів я, і вона розсміялася, бо ніде не дінешся від правди. Стоси для прочитання височили як в офісі агенції, так і в її домашньому кабінеті. Високі стоси. Поки ми не пішли, розкажи професорові, що в нашому будинку вчора сталося. Вона повернулася до містера Беркета. Марті, це було щось дуже дивне. В будинку повибувало всі автоматичні робильники. Одночасно. Містер Провенза, наш домоврядник, сказав, що це, напевно, був якийсь стрибок напруги. Він ще такого ніколи не бачив. Професор спантиличено подивився на неї. Тільки у вашому будинку? Тільки в нашому? Підтвердила мама. Ходімо, Джеймі, нехай Марті відпочиває. Наш вихід був майже стовідсотковим повтором нашої появи. Професор Беркет уважно подивився на мене, а я йому злегка кивнув. Ми порозумілися. 46. Того вечора я отримав від нього імейл, надісланий з айпеда. Він єдиний серед моїх знайомих писав у листі привітання. І взагалі писав нормальними словами, а не «ну шо ти там», «ггг» і «нмд». Невермайнд. Дорогий Джеймі, сьогодні вранці, коли ви з мамою пішли, я пошукав інформацію про бомбу в іспортському супермаркеті. Звісно, я мав це зробити ще раніше, але я знайшов дещо цікаве. Елізабет Даттон майже не фігурувала в новинних сюжетах. Усі лаври дісталися відділу розмінування, особливо собакам, бо люди люблять собак. Здається, мер навіть медаллю якогось собаку нагородив. Про Елізабет згадували тільки як про детектива, який отримав наводку від свого давнього інформатора. Мені здалося дивним, що вона не брала участі в прес-конференції після успішного знешкодження бомби і не отримала офіційної нагороди. Однак вона змогла зберегти роботу... Можливо, це якраз і була та нагорода, якою вона хотіла і на яку заслуговувала, на думку її керівництва. Спираючись на власні дослідження цього питання, на дивну проблему з електроенергією у вашому будинку, яка виникла під час твоєї конфронтації з стеріо, та інші моменти, про які ти мені повідомив, я не бачу можливості й далі не вірити у твою розповідь. Хоча мушу додати кілька застережливих слів. Мені не сподобався вираз твого обличчя, коли ти сказав, що тепер твоя черга його переслідувати. Або що ти свиснеш, і воно примчить. Може так і буде, але я закликаю тебе не робити цього. Канатоходці часом падають з висоти. Дресирувальників калічать кішки, яких вони на власне переконання давно приборкали. За певних обставин, навіть найслухняніший собака може накинутись і покусати хазяїна. Моя тобі порада, Джеймі, не чіпай більше цю істоту. З найкращими побажаннями, твій друг, професор Мартін Беркетт. Марті. Постскриптом. Мені страшенно цікаво дізнатися точні подробиці твого екстраординарного переживання. Якби ти міг прийти до мене в гості, я б вислухав з величезною уважністю. Припускаю, що ти й досі не бажаєш навантажувати свою матір цією історією, тим паче, що, здається, ситуація щасливо вирішилася. Я відписав йому одразу. Моя відповідь була набагато коротша, але я постарався скомпонувати її так само, як він, наче лист для звичайної повільної равликової пошти. Дорогий професор Беркет. Я з радістю до вас зайду, але до наступної середи не зможу, бо в понеділок у мене екскурсія в музей мистецтва Метрополітен, а у вівторок шкільна гра у волейбол. Хлопці проти дівчат. Якщо середа вас влаштує, то я прийду після уроків десь о 15.30, але побути зможу тільки годинку чи десь так. А мамі скажу, що просто захотів зайти до вас у гості. І це буде правда. Ваш друг Джеймі Конклін. Напевно, айпад лежав у професора Беркета на колінах. Я уявив, як він сидить у своїй вітальні, оточений усіма тими старомодними картинами в рамах. Бо відповів він миттєво. Дорогий Джеймі, середа мене цілком влаштовує. Зустріну тебе у пів на четверту і пригощу печивом з родзинками. «Що тобі краще смакуватиме до печива? Чай чи ситро?» З повагою Марті Беркет. Я вирішив не відповідати в стилі равликової пошти, просто набрав. «Не буду проти чашки кави». А потім, подумавши, написав. «Мама, не заперечує». То була неповна брехня, і у відповідь він прислав емодзі «Великий палець догори». Я подумав, що це класно. З професором Беркетом я все-таки поговорив ще раз, але вже без напоїв і закусок. Він більше таким не користувався, оскільки був мертвий. 47 У вівторок вранці я отримав від нього ще одного імейла. Мама удержала такий самий. І кілька інших людей теж. Дорогі друзі й колеги, мені повідомили про погану новину. Вчора ввечері в Девіда Робертсона, мого давнього друга, колеги і колишнього завкафедри, стався інсульт у будинку для літніх людей на острові Сієстакі у Флориді. І його перевезли в меморіальний шпиталь Сарасоти. За прогнозами лікарів, він не зможе жити далі і навіть не прийде до тями. Але я знав Дейва і його милу дружину Марі понад 40 років, тому маю поїхати, хоч і не дуже хочеться. Тільки для того, щоб підтримати його дружину і відвідати похорон, якщо до цього дійде. Усі призначені зустрічі я змушений перенести. Вони відбудуться, коли я повернуся. На час свого перебування там я планую поселитися в бутик-готелі Бентліз, Яка назва? В селищі Оспрей. Ви зможете зв'язатися зі мною там, та все ж найкращий спосіб сконтактувати — це електронна пошта. «Як більшість із вас знає, особистого мобільного телефона я не маю. Перепрошую за незручності. Щиро ваш Мартін Ф. Беркет, почесний професор». «Він такий олдскульний, – сказав я мамі, коли ми снідали. Грейпфрут і йогурт для неї, пластівці Чіріо для мене». Вона кивнула. «Є таке. Подібних до нього залишилося небагато». «В його віці поспішити до смертного ложа давнього друга», – вона похитала головою. «Надзвичайно! Гідно захвату! І це імейл!» «Професор Беркет не пише імейлів», – сказав я. «Він пише листи». «Це правда, але я не про це подумала. Справді, скільки призначених зустрічей, на твою думку, може бути в його віці?» «Ну, одна точно була». Подумав я, але вголос не вимовив. 48. Я не знаю, помер професорів давній друг чи ні. Знаю тільки, що сам професор помер. Під час перельоту в нього стався інфаркт. І коли літак сів, виявилось, що він у кріслі мертвий. У нього був ще один давній друг, його юрист. Один з адресатів професорового останнього імейла. І саме йому зателефонували. Він заопікувався тим, щоб тіло покійного доправили додому, але після того все перебрала на себе моя мама. Вона зачинила офіс і зайнялася приготуванням до похорону. Я пишався нею. Вона плакала і сумувала, бо втратила друга. Мені було так само сумно, бо моїми стараннями її друг став моїм. Ліс зникла з мого життя, і він був єдиним моїм дорослим другом. Поховальна служба відбулася в Пресвітеріанській церкві на Паркавиню, там само, де сім років тому прощалися з Моною Беркет. Мама обурювалася тим, що донька та сама з Західного узбережжя так і не з'явилася. Згодом суто з цікавості я підняв той останній імейл від професора Беркета і побачив, що в списку отримувачів її не було. Єдині три жінки, яким його було адресовано, це моя мати Місіс Річардс, старенька, з якою він товаришував з четвертого поверху палацу на парк, і Долорес Макговен, жінка, з якою помилилася Місіс Беркет, коли казала, що вдівець-чоловік невдовзі запросить її на обід. Я видивлявся професора на церковній службі, думаючи, що раз його жінка була присутня на своїй, то й він може на свою прийти. Його там не було. Але цього разу ми й на цвинтар пішли, і там я його побачив. Професор сидів на надгробку за 20-30 футів від присутніх, але досить близько, щоб чути, що говорять. Під час молитви я підняв руку і непомітно йому помахав. Лише ворухнув пальцями, не більше, та він помітив. І всміхнувся, і помахав у відповідь. Він був звичайнісіньким мерцем, не чудовиськом, як Кеннеттеріо. І я розплакався. Мама обійняла мене за плечі. 49. Це було в понеділок, і на екскурсію в музей мистецтва «Метрополітен» з класом я так і не пішов. Мені на один день дали звільнення від уроків, щоб я міг піти на похорон, і коли ми повернулися додому, я сказав мамі, що хочу прогулятися, що мені треба подумати. «Це нормально, якщо ти в порядку». «А ти в порядку, Джеймі?» «Так», – відповів я, і всміхнувся їй, щоб це довести. «Повернися до п'ятої, бо я хвилюватимусь». «Повернусь». Я вже був біля вхідних дверей, коли вона озвучила запитання, на яке я чекав. «Він там був?» Я вже думав, чи не збрехати, щоб не травмувати її. Але, може, це навпаки покращить її настрій. «Так, не в церкві, а на цвинтарі». «Як... як він виглядав?» Я відповів їй, що виглядав він нормально, і то була правда. Вони завжди постають у тому одязі, який був на них, коли вони померли. У випадку професора Беркета то був коричневий костюм, трохи завеликий на нього, однак доволі солідний, як на мою скромну думку». Мені сподобалося те, що в літак він одягнув костюм, бо це ще одна ознака олдскульності. І ціпка при ньому не було, може тому, що він не тримав його, коли помер, чи впустив на підлогу, коли почався інфаркт. Джеймі, а можеш обійняти стареньку матусю перед тим, як підеш на свою прогулянку? Я пригорнув її і довго не відпускав. 50. Я пішов пішки до палацу на парк, значно старший і вищий за того хлопчака, який одного осіннього дня крокував зі школи, тримаючи маму за руку, а другою рукою стискаючи свою зелену індичку. Старший, вищий і, може, навіть мудріший, та все одно та сама людина. Ми міняємось і не міняємось. Цього я пояснити не можу. Загадка. У будинок я зайти не міг, бо не мав ключа. Та й потреби не було. Професор Беркет сидів на ганкових сходах у своєму коричневому дорожньому костюмі. Я всівся коло нього. Повз нас пройшла старенька з пухнастим песиком. Песик подивився на професора. Старенька й не глянула. Здрастуйте, професоре!» Здрастуй, Джеймі!» З моменту його смерті в літаку минуло п'ять днів, і його голос уже стихав, як і в них усіх. Немов би він, говорив до мене здалеку і весь час віддаляючись. А ще він був добрий, як і завжди, але відчувалось в ньому щось таке, не знаю, якась відокремленість. Майже всі вони такі. Навіть місіс Беркет була така, хоч і балакала більше, ніж основна їх маса, а деякі взагалі не говорять, якщо ти в них про щось не запитаєш. Бо вони дивляться парад, а не марширують на ньому. Приблизно так, хоч не зовсім точно. Вони неначе мають на думці якісь інші важливіші справи, і вперше в житті я збагнув, що мій голос для нього, мабуть, теж тане вдалині весь світ тане усе добре так боляче було інфаркт так але скоро закінчилося він дивився на вулицю не на мене ніби зберігаючи її в пам'яті є щось таке що я маю для вас зробити лише одне мені коли не викликай Теріо, бо Теріо вже немає. Прийде та тварюка, яка в нього вселилася. Здається, в літературі такі сутності називають нахожими. Не викличу, даю вам слово. Професоре, а чому вона взагалі змогла в нього вселитися? Бо Теріо був лихий? Причина в цьому? Я не знаю, але це здається ймовірним. Вам ще цікаво, що було, коли я схопив його? Я згадав його імейл. Подробиці? Ні. Відповідь мене розчарувала, але не здивувала. Мертві втрачають цікавість до життя живих. Просто запам'ятай те, що я тобі сказав. Запам'ятаю. Не хвилюйтесь. Ледь помітна тінь роздратування закралася в його голос. А от цікаво. Ти був неймовірно хоробрим і водночас тобі неймовірно поталанило. Ти не розумієш, бо ти ще дитина, проте повір мені на слово. Та потвора поза межу всесвіту. Там є такі жахіття, що жодна людина не спроможна їх осягнути. Якщо ти будеш її застьобувати, то ризикуєш загинути, збожеволіти чи піддати руйнуванню власну душу. Я ніколи не чув, щоб людина казала застьобувати когось замість матюка. Мабуть, то було ще одне олдскульне слівце професора, як холодильна шафа замість холодильник, але суть я вхопив. І якщо він хотів мене залякати, йому це вдалося. «Руйнування моєї душі? Господи Ісуса!» «Не буду», – пообіцяв я. «Правда, не буду». Він не відповів. Просто дивився на вулицю, тримаючи руки на колінах. «Я сумуватиму за вами, професори». «Гаразд!» Голос ставав дедалі тихішим. Ще трохи, і я зовсім перестану його чути. Бачитиму тільки, як губи ворушаться. «А можна ще одне спитати?» «Дурне запитання». Коли ти питаєш, вони мусять відповідати, хоча відповідь тобі не обов'язково сподобається. Так. І я поставив йому своє запитання. Ну а що спитав Джеймі у професора та чим зрештою закінчиться вся історія, ви зможете почути десь за тиждень. Ну, може трохи пізніше. Сьогодні 169-й день після початку продовження війни, і я закликаю вас підтримати нашу армію. Як це зробити, гадаю, всі знають. Ну, а якщо після того у вас буде нагода підтримати мене, у вас є безліч способів. Всі вони в описі під відео. Наприклад, можете оформити підписку тут на ютубі на 10 гривень. А можете, звісно, і просто підписатись безкоштовно. Не розумію, чому ви досі цього не зробили. Почуємось. Все буде Україна, сонечко.